Namodase, Bhagavato, Arhato, Samma, Samutase. Namodase, Bhagavato, Arhato, Samma, Samutase. Namodase, Bhagavato, Arhato, Samma, Samutase. Tak já předpokládám, doufám, že se nemýlím, že všichni zde jsou zkušení joginy. A nemusím mluvit o základních věcech, jakož to, jak se připravit na meditaci, co jsou základní důvody meditace, jak se dostat do meditace. Jestliže to není jasné, hm? pak od uterka, jestli se úterka budou individuální interviews. A v těch individuálních interviu začněme s těmi, kteří nemají moc zkušenosti v meditaci. Těm dejte příležitost, aby přišli první. A můžou pak vysvětlit, co znamená izolace těla, co znamená izolace vědomí, A jak je dosáhnout, jak správně sedět, to je velmi důležité. Anatomie správného sezení. Čemu my se budeme věnovat zde je meditace na dech. Všichni víme, že meditace na dech v buddhistické tradici je vlastně vstup do praxe čtych základů pozornosti, kterým se říká smrti A Praxe čtyř základů pozornosti je vlastně základ meditace. Bez této praxe, z hlediska bulistického pojetí, tak jak já to rozumím, i z hlediska vlastně pojetí, jogy všeobecně, my nemůžeme vstoupit do meditace. Jestliže nemáme tento základ, základ pozornosti, meditace se nemůže stát. A z jakého důvodu? Protože jelikož máme čtyři základy pozornosti, hlavně základ pozornosti v těle, obracíme vědomí na sebe. Jestliže se vědomí obrátí samo na sebe, můžeme vstoupit do, vlastně, do procesu uvědomování. Meditace není nic jiného než proces uvědomování. Základ Vědomí je právě schopnost uvědomění. Tím, že naše vědomí je uvědomělé, to znamená, že si je vědomé samu sebe, tím vlastně se nám otvírá horizont meditace. Protože, jak bychom měli vědět, základ Bulistické meditace a vůbec základ pojetí jogy je, že se obrátíme do svoje vlastní laboratoře. Jinou laboratoř nemáme než naše vědomí a tělo, které s tímto vědomím spolupracuje. Vlastně veškerá naše zkušenost je vědomí a tělo. Jestliže si budeme uvědomovat, jak pracují, vlastně vstupujeme do meditace. To znamená, že aby jsme mohli meditovat, musíme použít takového objektu, který nám umožňuje, aby se vědomí obrátilo samo na sebe. A tento objekt je právě dech. Ve, ve všech buddhistických tradicích vlastně Nelze meditovat bez uvědomění dechu. Dech hraje důležitou roli v procesu uvědomování. Jak už jsme se zmínili, proces uvědomování je proces probouzení. Jelikož nejsme uvědomělí a nechápeme, že funkce, Vědomí je nejen rozlišovat objekty, ale vzhlednictví jogy jogi být si vědom. V tom obzvláště je tradice yogačáry blízká tradici jogi, tak jak je poeta v Patanžáli Yoga Sutra a tak dále. Tedy, aby jsme správně meditovali, musíme chápat meditaci jako proces uvědomování. A tento proces uvědomování vlastně začíná tím, že jsme si vědomí předmětu meditace jakožto prostředku k tomu, aby se vědomí obrátilo samo na sebe. Jestliže se vědomí obrátí samo na sebe, můžeme pochopit proces osvobozování. Meditace, yoga je vlastně proces osvobozování. Osvobozování od čeho? Osvobozování od poskvrnění vědomí. Těmto poskvrněním vědomí se říká v yoze, taky, v buddhismu, říká se jim kleša. Co znamená kléša? Kléša je to, co nám zabraňuje poznání vědomí samotného? A jelikož my neznáme vědomí, proto neznáme sebe. A jelikož neznáme sebe, tak to, co okoušíme smysly, je prostě a jen, jsou prostě a jen subjektivní dojmy o světě a o sobě, které vlastně nám překrucují skutečnost tak, jak je. Jelikož neznáme skutečnost tak, jak je, nacházíme se ve stavu, kterému se říká buddhismu vihoze ducha. Duka od sanskritského prefixu. Du znamená vlastně špatný stav. Stav bez blaha. Stav bez pochopení. Stav bez čistoty. A to? Co chceme meditaci dokázat, je, aby jsme transcendovali tento stav, aby jsme překonali tento stav. Jestliže překonáme tento stav, získáme čistotu vědomí. A čistota vědomí je cílem jogy. Tedy, jelikož naše vědomí není čisté, my překrucujeme realitu, překrucujeme skutečnost. Toto překrucování skutečnosti vlastně je to, co je základem našeho utrpení, co je základem naší strasti, co je základem našeho nenaplnění. A jelikož nejsme naplněni, potřebujeme jogu, potřebujeme buddhismus, potřebujeme vědu probuzování, bez vědy probuzování, neodstraníme nečistoty vědomí. Kdo odstraňuje věd, nečistoty vědomí? Moudrost. Moudrosti se říká v buddhismu, v Joze, se říká vidia. Vidia doslova znamená věda. Naše české slovo věda má stejný kořen. Vid. Jelikož nemáme vědu, Nacházíme se ve stavu strasti Stav strasti je stav nečistého vědomí a tento stav strasti je založen na naší neschopnosti použít vědu vědu která přesahuje rámec utrpení Věda, která přesahuje rámec utrpení, odstraňuje co? Odstraňuje to, čemu se říká avídia, ne věda. Jelikož nemáme vědu, tedy naše Vědomí se nachází ve stavu nečistoty. Proto my svým subjektivním poznáním přetváříme realitu. A jelikož přetváříme realitu, nejsme naplnění realitou. Protože nejsme naplnění realitou, potřebujeme pravdu, potřebujeme učení. jestliže jsme naplnění realitou, nic nepotřebujeme. Tady v buddhismu to, co buddha uskuteční pod stromem probuzení, je věda, Naplnil vědu, naplnil moudrost, naplnil poznání. Jak naplnil poznání? Plným poznáním závislého vznikání. A závislé vznikání je co? Závislé vznikání je stav, který vysvětluje jak cestu k čistotě, tak i cestu k poskvrnění. Jestliže chápeme závislé vznikání, chápeme dvě věci. Chápeme veškerou negativitu a chápeme tež vše pozitivní jelikož nechápeme závislé vznikání, nechápeme vše pozitivní a nechápeme vše negativní. Aby jsme pochopili vše pozitivní a vše negativní, potřebujeme vědu. Teď meditace na dech je vlastně... Důležitý přístup k vědě, protože ve všech buddhistických tradicích meditace na dech je popsána a vysvětlena jakožto plný proces probuzování na základě čtyř základů pozornosti. Jestliže čtyři základy pozornosti dozrají, o tom se budeme bavit večer ve výkladu analýzy střední cesty mezi dvěmi extrémy, extrémy existence a neexistence, jestliže poznáme tuto střední cestu mezi existencí a neexistencí, realizovali jsme objekt probuzení. Teď objekt probuzení Jestliže neznáme, je to právě kvůli tomu, že neznáme střední cestu. Neznáme cestu mezi extrémem. Existence a neexistence. A nakonec mezi všemi extrémy. Zlá, dobra a tak dále pozitivního, negativního. Jestliže čtyři základy pozornosti dozrají, co se děje? Pronikneme naší světskou skutečnost. Jestliže pronikneme naši světskou skutečnost, dozrají, nebo dozrává sedm základů nebo sedm důvodů probuzení. A jestliže dozrávají, dozrává sedm důvodů probuzení, o kterých se budeme bavit večer, ve večerních výkladech, dozrává i střední cesta. Jestliže dozrává střední cesta, střední osmičlená cesta v buddhistickém poeti i vlastně osmičlená cesta v poeti jogy vůbec. Jestliže dozraje osmičlená střední cesta, jsme probuzeni. Teď v, v tradici Mahajánového buddhismu můžeme být probuzení individuálně. To je cesta posluchačů a cesta budžů pro sebe. A můžeme být tež probuzení kolektivně. To je cesta bodhisattva, cesta buddhu. Čili k probuzení máme dvě cesty. Cestu individuálního probuzení a cestu kolektivního probuzení. Obě cesty, jak učitelé Mahajány zdůrazňují, vlastně nejsou v protikladu. V případě, že praktikujeme ne jen pro sebe, ale i pro druhé. A Buda vždy učil i v televádovém písmu, ve všech písmech, které se dochovaly, že praktikující by neměl jen meditovat pro sebe, ale by měl pro dobro druhých. Jestliže v praxi takto chápeme, vlastně eh, kdykoliv můžeme se obrátit k praxi dokonalostí, které vedou do stavu budoucnosti. Tedy praxe meditace na dech je základ pro naše pochopení procesu probuzování a právě proto je důležité, aby jsme tuto praxi správně pronikli, správně pochopili. Jestliže tuto praxi správně pochopíme, správně pochopíme praxi čtyř základů pozornosti, Ať praktikujeme jakékoliv metódy probuzení, stávají se jasnými. Jestliže tento základ nemáme, ať praktikujeme jakoukoliv metodu určenou v procesu probuzování, vzniká zmatek. Proč vzniká zmatek? Protože se nenaladujeme na střední cestu. Aby jsme se naladovali na střední cestu, musíme mít základ ve čtyřech základech pozornosti. A čtyři základy pozornosti je pochopení naší situace. Situace našeho těla a situace našeho vědomí. A tělo a vědomí je všechno, co máme, nic jiného nemáme. Jelikož nemáme moudrost, aby jsme je používali tak, jak skutečně jsou, právě proto nejsme naplněni. Sutra Která se jmenuje Ána Pána Suta. Ána Suta je základ našeho pochopení meditace na dech, ať už v jakékoliv tradici. Začíná čím? Začíná Satová asasaty, Satová pasasaty. Výkladem toho, co meditující vlastně musí praktikovat aby získal čtyři základy aby vstoupil hlouběji do praxe čtyř základů pozornosti satova asasati satova pasasati uvědomněle meditující se uvědomněle nadýchuje a uvědomněle vydechuje zde překládám sati jako uvědomnělost protože sati Můžeme použít mnoho slov. Uvědomělost a pozornost mají úzký vztah. Jelikož nemáme pozornost, nemáme uvědomělost, A jelikož nemáme uvědomělost, ačkoliv se nacházíme ve stavu nečistoty, ani si toho nejsme vědomí. A všichni bytosti se nacházejí ve stavu nevědomosti. Proto jsou bytosti. Bytost znamená doslova. Ulpívání na těle a na vědomí. Jelikož ulpíváme na těle a vědomí, jsme ve stavu bytosti. Jestliže přestaneme ulpívat na těle a vědomí, staneme se budhou. Ale tak rychle to nebude. Hm? Staneme se budhou, po dlouhé, dlouhé praxi probuzování. Jestliže dnes tato praxe pro nás je rychlá, je to proto, že jsme tuto praxi provozovali předtím. Jestliže pro nás pomalá, je to proto, že jsme se jí předtím málo věnovali. Ale pokud se jí Věnovat nebudem, probuzení nezískáme. A když probuzení nezískáme, vždy se budeme nacházet ve stavu nevědomosti, ve stavu bez vědy. A skutečná věda z hlediska jogy je věda, jak odstranit utrpení jak odstranit poskvrnění vědomí. To je věda. Všechno ostatní z hlediska jogy může nám pomoct k tomu, aby jsme vědu pochopili, ale vlastně... V vlastním smyslu, v úzkém smyslu vědy, tak, jak se používá v józe. není to věda. Může nám pomoct ke vědě, ale nemusí. Mnoho věd, které máme, jsou vlastně pavědy, proto se stále mění a mění hm? podle našeho pragmatického poznání, které se to stále mění a mění. Ale ta věda, věda poznání skutečnosti tak, jak opravdu je, zůstává stejná. Právě proto to, co Buddha učí, to, co yoga učí, Je něco, co ať učitel učí nebo neučí, je to skutečný stav věcí tak, jak jsou. Ať je ta tágata, ať je realizovaný jogin. nebo není, tento stav stále trvá. Realizovaný jogin jenom na tento stav poukazuje. Čili skutečná věda není závislá na individu, ale je závislá na skutečnosti poznání, proniknutí, to poznání věcí tak, jak jsou. Čili je důležité poznat, a to je vlastně základ studia yogačáry. Yogačára znamená doslova jednání jogínů. Je, že to, co je čisté, je objektem realizovaných jogínů. To, co my vidíme, je vlastně iluzorní realita. A poznáním této iluzorní reality my vlastně můžeme vstoupit do procesu probuzování. My jsme nevstoupili hluboce do procesu probuzování, protože nevidíme, jak naše vlastní vědomí, naše vlastní smysly nám překrucují skutečný stav. A to, že se to děje, právě je nejlehčí snad poznat v meditaci na dech. V meditaci, kterou můžeme nazvat meditaci procesu uvědomování si dýchání. A uvědomování si dýchání znamená tež, Vlastně praxi uvědomňování si těla a vědomí. No a tělo a vědomí je vše, co je nám dáno. Víc nám dáno není. Teď my se zde budeme učit, Meditaci na dech tak, jak je podávána v tradici vlastně yogačára, tak, jak je interpretována v tradici yogačára. Ačkoliv se v díle Asangi yogačára Bumishastra nachází v části díla, které vysvětluje praxi Posluchaču, která vede k individuálnímu probuzení, vlastně je vysvětlená tak, že navazuje na tradici indické jogy vůbec, na tradici prána-jámy. A tato tradice prána-jámy je v józe, stejně tak jako v buddhismu, vlastně eh, Základem pro praxi správného samády a správné samády, jak bychom měli vědět, je vlastně stav vysvobození. My nejsme ve stavu vysvobození, protože nemáme správné samády. Jelikož nemáme správné samády, Prekrocujeme realitu Jelikož překruujeme realitu vlastně neznáme ani sebe ani co může co skutečně můžeme poznat na základě sebe na základě vědomí a těla proč ta meditace na dech, kterou se budeme učit, je napojená na tradici jogi. To je třeba vysvětlit. Ti z nás, a já věřím, že většina z nás se učila meditaci na dech v teravádové tradici, Já jsem dlouhou dobu učil meditaci na dech podle této tradice. V teravádové tradici objektem pozornosti na nádech a výdech je nádech a výdech, který prochází nosními děrkami nebo ústy. Ale hlavně nosními děrkami, protože aby jsme meditovali na dech, musíme se uvolnit Jestliže že se uvolníme, nemůžeme dýchat ústy. Dýcháme ústy, protože nejsme uvolnění. My se cvičíme v meditaci na dech. Musíme na to myslet. Jogin nikdy nedýchá pusu, i když je ve stavu napětí. Stále dýchá nosem. A jeho dech, pokud možno, zůstává jemný. Jemný dech, jemnost dechu je klíč k meditaci na dech. Jelikož nemáme jemnost dechu, to je tradice jogáčára, je to přímo spojeno, nemáme i jemnost počitku a nemáme jemnost vědomí. Jelikož nemáme jemnost počitku a nemáme jemnost vědomí, to, co zažíváme, je vlastně překrucování reality. To není skutečná realita. To je prekrucování reality na základě čeho? To si musíme uvědomit. Je to prekoucování reality na základě hrubosti. A z hlediska yogi, z hlediska buddhismu, v čem spočívá hrubost? Hrubost spočívá v tom, že ulpíváme na objektech poznání. Čili my neumíme meditovat, protože máme hrubost a ulpíváme na objektech poznání. Jestliže meditujeme správně, ztrácíme hrubost a ztrácíme ulpívání na objektech to znamená, že děláme pokrok v meditaci, děláme pokrok v józe. Jestliže tomu tak není, neděláme pokrok v meditaci, neděláme pokrok v józe a překrucujeme realitu, aniž bychom si toho byli vědomí. No a pak se nemůžeme divit, že se nacházíme ve stavu nenaplnění, ve stavu rozkýleného vědomí, ve stavu stáleho hledání, aniž bychom vlastně věděli, co hledáme. Ten dech, který vlastně je vysvětlen v meditaci na dech v drevádové tradici, je pouze a jen ten dech, který vstupuje do našeho těla hlavní bránou dechu, což je jsou naše nosní dírky. Tento dech který vstupuje do na našeho těla na základě nosních dělek, je vázán na dýchací trubici. Dýchací trubice je vázána na velký prostor v břiše, kterýmu se v Joze říká To je důležité poznat. Čili dýchání nosem je napojeno na velký prostor v našem těle. Kromě toho ovšem yoga se zmiňuje tež o dýchání které je napojeno na malý prostor, minimální prostor v těle. tomuto prostoru se říká prostor v Roma kupa, což znamená vlastně prostor v každém póru kůže. Z hlediska vědeckého pojetí, je to vlastně prostor, mezibuněčný prostor. Toto dýchání, tomuto dýchání se říká jemné dýchání. Hm? Čili v tradici yogačára, stejně tak jako v tradici yogi, rozlišujeme takzvané hrubé dýchání a jemné dýchání. Hrubé dýchání a jemné dýchání jsou spolu spojené. Ale na rozdíl od hrubého dýchání, jemné dýchání existuje i když nedýcháme nosem, když nedýcháme hrubé dýchání. Toto jemné dýchání stále existuje. Proto jsme naživu. My můžeme zůstat, jestliže máme dobrou kondici, i několik minut, jestliže jsme jogíni, i dlouhou, dlouhou dobu bez dýchání nosem, ale my nemůžeme nedýchat tělem. toto dýchání celým tělem, to je to jemné dýchání. V tradici jogy, v tradici yogačáry, toto jemné dýchání by se mělo stát též uvědomělým. Aby se stalo uvědomělým, je dobré znát i anatomii dýchání. To je důležitá část jógy, bez které se těžko obejdeme k tomu, aby jsme vlastně pochopili jemnost procesu dýchání. Každá část těla bez výjimky vlastně snad na výjimku vnějších nechtů, ne vnitřních nechtů. Koreny nechtů a koreny zubů též musí dýchat, aby žili. Ale vnější nechty, vnější zuby a tak dále nedýchají, ty jsou mrtvé. Jestliže máme dobrou koncentraci, musíme, můžeme to vidět, aby zuby, nechty, fungovaly, musí jejich kořeny též dýchat. Každá část těla musí dýchat. Vše to, je, co je v našem těle senzitivní, to dýchá. Jestliže to nedýchá, není to senzitivní. Čili dýchání, které je spojeno s pránou, s bioenergií, je napojeno vůbec na proces života, na proces fungování těla jako takového. Bez prány, bez životní energie vlastně nemáme život. Teď včera jsem se zmínil o nedualistickém přístupu k meditaci. Nedualistický přístup k meditaci je právě založen na meditaci, na vědomí a na práně, které tvoří život, ale nepatří nám. My si je přivlastňujeme, protože neznáme skutečnost. Jelikož neznáme skutečnost, jsme ve stavu nenaplnění. Čili pro začátek naše meditace na dech nevěnuje pozornost jen takzvanému hrubému dechu při nádechu a výdechu, ale též jemnému dechu, dechu, který je vázán na jemný prostor, který existuje v každém poru naší kůže. Naše uvědomění by mělo jít právě tam. A jak získáváme toto uvědomění? Získáváme toto uvědomění tím, že nejenom obracíme pozornost k nádechu a výdechu nosem, ale obracíme pozornost na tu nejdůležitější část praxe meditace na dech, v tradici jogy, na takzvanou mezeru mezi nádechem a výdechem a výdechem a nádechem. Tato mezera má technické slovo, kterému se říká džbán. Z hlediska yogína, naše tělo je jako džbán pro pránu. A naplní se, když nadechujeme a zase se vyprázní, když vydechujeme. Teď, když se tento džbán naše tělo naplní, Nádechu, než vydechneme, než se zase vyprázdní. Existuje stav, který z hlediska hrubého dýchání je stav bez dechu ale z hlediska jemného dýchání dech stále pokračuje. A pokračuje v celém těle. Pokračuje ve všech částech těla, které jsou senzitivní. Právě proto žijeme. Tam, kde Necítíme, tam nežijeme. Žijeme tam, kde cítíme. A praxe jogy, ovláště praxe pránajámy, je, aby jsme prohloubili prostor cítění. Aby jsme zjemnili naše cítění. Aby jsme se dostali do hlubších stavů cítění. Protože my zůstáváme v hrubých stavech cítění a to nás právě odděluje od poznání reality tak, jak opravdu je. Aby jsme úspěšně praktikovali jogu, musíme prohloubit naši senzitivitu. Prohloubit naši schopnost cítění. Yoga Vašišta, což je hlavní dílo tradice kašmírského nedualistického přístupu k joze. bohužel tato tradice už dávno nebyla přenesena říká, Mudec Vlašišta učí svatého krále Ramu, že jaký je rozdíl mezi obyčejnou bytostí a jogínem. Obyčejná bytost je jako zadek, lidově řečeno prdel. Hm? <laughs> Jogín Jako co? Oko. Ne oko, oko je ještě hrube, ale. Sitnice. Sitnice oka. Hm? Do sítnice oka se dostane malá částice prachu a cítíme neskutečnou bolest. Hm? No a do zadku nás můžou kopnout a velkou bolest cítit nebudeme. Hm? A my, bytosti, naše senzitivita vůči senzitivitě probuzeného jogína je asi jako senzitivita zadku a senzitivita čeho? Sítnice. Sítnice. Hm? To je náš stav. Teď včera jsem mluvil s někým o to, byl český parapsycholog Grof, který dělal, dostal stipendium z Stanford University dělat výzkum na halucinogenních drogách a dostal se takto do Indie a tam hledal joginy po Himalájích. No a měl štěstí, poznal někoho, kdo ho uvedl k velkému jogínovi, který žije neznámý, který žije někde vysoko, vysoko u, já si nepamatuju, myslím, Yangotri. Hm? No a dal mu tři dávky LSD. Hm? A tak se ho zeptal, co ho pociťuje, a on na to odpověděl hrozně nepříjemnou chuť na jazyku. Yogin získává takovou senzitivitu, Tím, že proniká veškeré zkreslující jevy. Naše poznání je absolutně zkreslené poznání. My jsme od reality oddělení právě proto vnější objekty, vnější vlivy přetváří naše vědomí, aniž bychom si to byli vědomí Rozdíl mezi námi a jogíny je, že jogín je si toho plně vědom. Jelikož si je toho plně vědom, nesleduje vnější vlivy. A naše utrpení z hlediska yogačáry, z hlediska yogi vůbec i v pojetí Patanžáli Yoga Sutra je dané čím? Je dané, že my sledujeme vnější vlivy a tím pádem nepoznáváme vědomí samotné. Jestliže poznáme vnější vlivy jakožto vnější vlivy, Dostáváme se do hlubšího pochopení buddhismu, hlubšího pochopení jogy. Pak vlastně nastává proces zrání. A kdy nastává proces zrání z hlediska meditace na dech? Ve všech tradicích stejně vysvětlen. Proces zrání z hlediska tradice meditace na dech nastává jestliže vlastně hrubý dech ustane. To je cíl meditace na dech. Jestliže hrubý dech ustane, vlastně přestáváme dýchat nosem. Jestliže přestáváme dýchat nosem, v hlubším pojetí jogy, vlastně přestáváme myslet. Mysl se odvrátí od vnějších vlivů. V tradici buddhistické meditace se to děje ve stavu čtvrtého prohloubení vědomí, čtvrté diány. Vlastně účelem meditace na dech v buddhistické tradici je, tak jak je vysvětlená v základním písmu, písmu Terevády, je dosažení čtvrtého stupně prohloubení vědomí. Čtvrté diány. A ve stavu čtvrtého stupně prohloubení vědomí, co se děje. Odstranili jsme veškeré rušivé vlivy. Tyto rušivé vlivy mají své jméno, jmenují se apalakšia. Co znamená apalakšia? Apalakšia znamená to, co dělá přirozenou čistotu vědomí, Apa. Apa znamená dole. To znamená, vlastně zabraňuje k poznání přirozené čistoty vědomí. Tím pádem naše vědomí je hina. Hina znamená Ne, vysoké, ale nízké. A to, co poznáváme nízkým vědomím, je vlastně jistý neskutečný stav vědomí. A v nízkém vědomí se nachází co? Ve vysokém vědomí, jaké vlivy Odstraňujeme. Za prvé odstraňujeme nutnost té síly vědomí, která táhne vědomí k objektu. To se říká vytárka. Díky této síle vědomí, která táhne vědomí k objektu, my vlastně se učíme meditovat. Jestliže tuto sílu nejsme schopni správně aplikovat, nemůžeme se dostat do meditace, protože naše vědomí nebude se pevně držet objektu, který potřebujeme. Aby se mysl pevně držela objektu, který potřebujeme, musí jednotně vyvinout tuto sílu Vitarka, která ji drží u objektu, která doslova zkoumá objekt. Jestliže naše vědomí se stává jemnější, pak vlastně se zbavuje této síly, protože je to rušivá síla. Doslova blátí vědomím objekt. A to jsme schopni poznat jedině v hlubších stavech vědomí. Jestliže to poznáme, tato síla mizí. Další síla se nazývá vyčára. Vyčára je ta síla vědomí, která udržuje objekt, udržuje vědomí na daném objektu a nenechá, nedopustí to, aby se vědomí od daného objektu, který potřebujeme, oddálilo. A co je, jsou další hrušivé vlivy, které nedopustí, aby proces zjemňování vědomí se stal. Se, se naplnil. Jsou to pocity. Ve stavu čtvrtého prohloubení vědomí. vědomí se neváže ani na pocit tělesného blaha, ani na pocit duševního blaha, ani na pocit. tělesné bolesti nebo tělesné strasti, ani na pocit strasti ducha, duchovní. Čili neváže se na pocity. Jelikož se neváže na pocity, jeho rovnoměrnost nebo upekša, upekša je schopnost i kša pozorovat věci zblízka. My nejsme schopni pozorovat věci zblízka, protože jsme vázáni, ulpíváme na našich počicích, počicích tělesné strasti, duševní strasti, tělesného blaha, duševního bláha. Jelikož ulpíváme na těchto počicích, jsme ve stavu hrubosti. Stav hrubosti není nic jiného, než vlastně ulpívání na našich počitcích. Jelikož my ulpíváme na našich počicích z hlediska budistické filozofie, produkujeme karmu. Jelikož produkujeme karmu, akumulujeme formace vůle. Jelikož akumulujeme formace vůle, trpíme. Jestliže jsme si toho vědomí, jsme jogíni v buddhistickém smyslu. Jelikož si toho nejsme vědomí, vlastně nemůžeme hluboce vstoupit do procesu uvědomování. Jestliže Proces probuzování je tedy proces ulehčování našeho bremene karmy. Jelikož naše bremeno karmy je velice těžké, těžko si se ze, ze stavu bolesti, ze stavu strasti, ze stavu nenaplnění Můžeme osvobodit. Protože břemeno naší karmy je obzvláště těžké. Jestliže břemeno naší karmy je lehké, rovnoměrnost vědomí se pro nás stane přirozený stav, o který nemusíme obzvláště usilovat. A z hlediska buddhistické filozofie. Rovnoměrnost vědomí, upekša, nazírání zblízka, což znamená vlastně nenazírání, na základě ulpívání na pocity Se stává přirozený stav. A z hlediska budistické filozofie tedy tento přirozený stav patří každému zdravému stavu. vědomí každému pozitivnímu stavu vědomí není žádný hluboký pozitivní stav vědomí bez stavu rovnoměrnosti vědomí, což znamená nestranost vědomí vůči utrpení i vůči slasti. No a další faktory, které zabraňují jogínům poznat čistotu vědomí, je pak nádech a výdech. Jaký nádech a výdech? Hrubý nádech a výdech. No a teď jsme předali základy našeho poznání, techniky meditace na dech, které se budeme učit, a můžeme meditovat. Předpokládám, že většina z nás už na dech meditovala, tak teď zatím důležitá informace. Nejenom se snažíme uvědomněně nadechovat a vydechovat, ale snažíme se též si uvědomit, že ve stavu mezi nádechem a výdechem, který neprodlužujeme vůlí, tak jako v začátcích praxe pránajámy, ale který prodlužujeme pozorností, prodlužujeme uvědoměním. V tomto stavu tež se snažíme, ze začátku to bude Nejasné, ale jestliže si zvykneme na tuto pozornost, stane se jasnější a jasnější. Uvědomíme si, že když nedýcháme hrubý nádech a výdech, stále dýchání pokračuje. Důležité je tež pochopit, možná, že se zmíníme trochu o anatomii dýchání. Koloběh krve v těle je vlastně vázán na dýchání srdce a plíce. Jejich funkce se mísí. To je známá věc v anatomii. Teď, aby jsme správně dýchali, měli bychom si též uvědomovat, jak pozice těla ovlivňuje proces dýchání. No a o tom se snad zmíníme někdy jindy. Teď už by toho bylo moc, příliš informací. Vede k čemu? Hm? Vede k mentálnímu průjmu, to, my Tak eh, Ti, kteří se zabývají jogou, obzvláště starí jogíni, by měli s tímto tématem být familiární. Je to tež důležité, obzvláště v tradici Zen, Zokčen, jak proces dýchání je vázán na anatomii těla. No ale budeme se o tom zmiňovat později. Teď, myslím, máme dostatečný základ, no tak se budeme věnovat meditaci po. 10 přestávce. Hm? Bych měl ještě dotaz? Dotazy necháme na večer, ale po, eh, uděláme malou výjimku. <laughs> <laughs> a, tahle technika Mahajanové praxe, co střídňá proč a vlastně vnáší do toho, do, tý, do toho procesu pozorování dechu? Tuhle složitější techniku, když i v té terávádoji, mám takový dojem, že přirozeně člověk dospěje k tomu, že začne pozorovat ty období toho mezidechu. Proč tady je to takový násilný? To je velice dobrá otázka. Má to co dělat právě se vlastně se Tradici yogi, na kterou yoga čára navazuje. V tradici jogi hlavním objektem právě meditace na dech je ta perioda dechu, kdy vlastně nádech skončil a výdech ještě nezačal, a kdy výdech skončil a nádech ještě nezačal. Tato perioda se nazývá Kumbaka. Hmm? Máš, ty učíš jogu tak bys měl vědět, máš dva druhy kumbaka: bahia kumbaka hmm? a antara kumbaka. Když se nadechneš, je to antara kumbaka, když vydechneš, je to bahia kumbaka. Hmm? V těchto periodách, obzvláště jestliže známe trochu anatomii dýchání, v těchto periodách pak je nejzřetelnější to, že vlastně Celé tělo se účastní procesu dechu. Ten prochází celým tělem a prochází celým tělem na základě jistých pravidel. A tyto pravidla vůbec ani se v trvání o nich nezmiňuje. Ale v, v tradici jogy a obzvláště v tradici tantry. Hm? V tradici yogačály se naznačuje, v tradici tantry, stejně tak jako v józe, se přesně rozbírá. Hm? Právě ty si začínáš být vědom těchto koloběhu, těchto jemných energií a používáš ho v procesu probuzování. A to v terování vůbec není. To je jako... E, hrubý výklad. Samozřejmě jemnější výklad potřebuje daleko víc. Spojený s, tam, s anatomií jogy, hm? takzvaného skrytého pokladu, který sebou nosíme. Hm? Ať už to nazveš tantien, nebo ty pánevní skrytá kam, která je spojená se, se Sušuma s centrálním kanálem a tak dále. To vůbec v ani ani zmínka. No a učíme se číkům. Pak také koloběh energie v těle má vlastně zasahuje všechny orgány. Orgány žijou, protože jsou částí koloběhu energie v těle. Tuto část vlastně nejhlouběji zkoumá čínská medicína. Včera jsem s někým právě mluvil o tom, že Mao Tung, který většinou je považován za velkého tyrana, který za velké utrpení, ale řekl, a jelikož byl vůdcem miliardového národa, řekl něco, co obzvláště je důležité, co ovlivnilo mnoho lidí a to ovlivnění se začíná pomalu i projevovat tady v naší části země, že čínská medicína je to, co umožní světu poznat hloubku čínské civilizace. Čínská medicína je založená celá na poznání koloběhu energie v těle, který je zkoumán do detailů, jak vidíme tady. A my na základě poznání tohoto koloběhu energie v těle, který se nejasněji projevuje v těch, Citlivých bodech, co jsou prohlubiny v těle, my pak můžeme nejasněji poznat jemné tělo. Podle jogy máme vlastně jemné tělo a hrubé tělo. Jemné tělo, jemnému tělu se říká pránické tělo. A hrubé tělo se nazývá. Prána kája, a hára kája, to znamená tělo, které živíme v půl. Jedný bude oběd, který živíme rýží, nebo co já nevím, co nám tady uvarili, zelenino a tak dále. Toto tělo, jak tady jogín. Jarda Vudarlík může potvrdit, může žít bez hrubého těla, bez toho, co potřebujeme k výživě hrubého těla. Může žít i, i měsíc třeba. Ale to jemné tělo nemůže žít ani chvíli bez dýchání. ale hrubé tělo může žít dlouhou, dlouhou dobu bez hrubé výživy. Jemné tělo nemůže žít dlouho bez jemné výživy. A ta jemná výživa je právě prána. Energie. Z hrubé výživy získáváme zase jemnou energii. Ale jogín je ten, který vidí Hrubé z hlediska jemného. Na rozdíl od nejogina, který vidí jemné, nebo vůbec může mít představu jemného z hlediska hrubého. Protože nic jiného než hrubé nepozná z hlediska pragmatického. Hm? Poznáváme jen to hrubé. Abychom poznali to jemné, potřebujeme koncentraci a moudrost. A bez koncentrace a moudrosti není yoga. A aby jsme poznali to jemné, potřebujeme hlubší koncentraci a hlubší moudrost. A ta hlubší koncentrace a hlubší moudrost je spojená vlastně ze vším, co yoga a taoismus učí. No a deset minut představky.